I, I, I, I, I, Hej och välkomna till Ikridens podcast. Mitt namn är Fanny och jag går i tvåan på industriell ekonomi här på Kjellmersch. Det är jag som kommer här över poddansvaret efter jobban. Så det blir ett år med mig, förhoppningsvis, så tycker ni om det. Idag så tänkte jag i alla fall att ni skulle få chansen att lära känna vår redaktion lite mer. Så ni får chansen att få en liten uppfattning om iq den 2021 Jag tänkte att vi börjar med ett varvet runt och då tänker jag att vi ställer alla varsin fråga till nästa part i gruppen. Så Jens vilken är din favoritfärg? Bash. Right, jag sitter som eventansvarig då eh, Då undrar jag Anton, föredrar du linnebyxor eller jeans -shirts? Bra fråga jag föredrar nog det som är kortast, det vill säga jeanskort. Min namn är Anton, jag sitter som layoutchef. Och Axel då, vår kära ordförande. Ja. Föredrar du diktatur eller på på Levepastej eh, är ju gott, men nu när man är ledaren här så får man ju säga diktatur. Jag heter då Axel Ramhult och jag sitter som ordförande i Kuriden. Och Oskar, hur lång är du egentligen? Ja Axel, jag är 1,95 Långt. Långt. Jag heter då Oskar Egert och sitter som vice ordförande i kuriren. Då så, Emilia. Heltid eller halvtid? Oj, bra fråga. Men jag, jag gillar ju att dansa så jag måste säga heltid. Helt klart. Ehm, mitt namn är då Emilia. Jag sitter som kuggjulsansvarig. Och jag har en fråga till Blom här bredvid mig. Vilken är din favoritblomma? Shit. Ja, det har jag inte mm. tänkt på innan. Men... Den där, det finns en vit plomma. Den, vad heter den? Den klassiska. vit Där har vi det, den gillar jag. fanny då har jag en fråga till dig, så vi går, har vi gått snart varvet runt. Eh, varmt eller kallt? Jag säger varmt för den. Men Axel, jag har faktiskt en motfråga till dig. Vad sitter du på för post? <laughs> Väldigt bra motfråga, jag sitter som PR. Ja, jag har inga motsvarar för det Nej, det är lugnt Vi har en sista medlem som inte kunde vara med oss idag Han är åker skidor, Johan Kalin Men ja, vi ska väl prata om lite allt möjligt här idag Axel, du har en liten kluring som du vill att vi ska prata om först Så jag tänker att ordet är ditt Ja, då vill jag börja med en liten kluring till våra lyssnare om man har två rädda får så heter det två rädda får. Men om man bara har ett får, vad heter det då? Heter det ett räddt får eller heter det ett skrajset får? För det här känns ju verkligen som att det är ett fel i det svenska språket som jag då kanske är först med att hitta. Men vad, vad tror ni, vad ska man säga? Anton, har du någon tanke om hur man ska hantera detta? Ja, men min tanke rätt är väl att får då, som har varit så jävla rädda för vargen mm. hela sitt liv till slut har tröttnat och de blir fall inte rädda längre. Då där är problemet löst. De blir inte rädda. Ja, ah, du tänker att det inte är, finns några rädda får. Ja, ah, precis. Nej, ah, okej. Okay. Så, så kan man ju tänka. Men om vi tänker nu att de förr i tiden då våren var ju rädda någon gång som du sa. <laughs> ah. Vad, om det nu var en liten ensam stackare och uta på bete och bräktigt gott. Vad gjorde han då när han blev rädd liksom? Sa han det: "Åh, oh, jag är ett rädd får." Ja, men Axel, skulle verkligen fåret prata om sig själv i tredje person som ett får? Tror du inte han bara hade sagt, jag är rädd? Oh, en intressant tanke. Får jag svara då med lite liten motfråga här? Ja. Tror du att fåren pratar alls? Hur skulle de annars kommunicera? Jättebra svar. Då går vi ner till nästa kluring. Och tar den flygande älgen till sin andra kompis som utav men, eh, men, men vi skulle ju kunna be våra lyssnare faktiskt skicka in på vår Instagram vad de tror om rädda får. Så ja, de tror. exakt. För vi har ju nu tänkt att vi kommer lägga ut lite grejer på Instagram sen om podden där man kan få fylla i vad ni vill ha i podden och sådana saker så att vi gör det, eller pratar om det ni vill att vi pratar om. Ja, men verkligen. Och det skulle ju kunna vara om vad som helst om, det är, om ni vill att vi pratar om matlagning eller... Vilka bord som är schyssta på marknaden Eller hur man putsar fönstren Utan att det blir sådana här sträck efteråt För det är inte helt lätt och inte helt självklart Så kom gärna med förslag på, alltså. på Alternativ som vi kan prata om Eller hade du någonting mm. att säga också? Ja, jag tänkte väl egentligen att det som har hänt Nyligen, som är av intresse I alla fall sektionsmötet Som var förra veckan Via Zoom, vissa av oss hade ju turen Att få lite koder Till, var det Uber Eats, eller? Ja, det var Uber ja, Riktigt nice. Det var också många röda poster där på IQ-riderns budget. Vilket vi är väldigt besvikna över. Men hur, vad kände ni andra liksom om diskussionerna som gick och det som sades? Jag tycker kvällens överraskning ju ändå där. När, det gick, när vi gick igenom äskningarna. Och motiveringen till varför I6-äskning på var 9500. Varför den inte gick igenom motiverades med att det var med... Men då att det var ett 7000 kronors Avdrag Ja. <laughs> Nej men det, det som var så intressant med detta Det var ju nästan att för det, Som du säger, det var ju 7000 som försvann där Och tydligen så skulle de ju catera från hemma 23 Och det var ju därför Det blev så dyrt Och man kan ju tycka att när I6 har slitit en hel dag Så är de verkligen inte värda så mycket Så det var ju därför då sektionen bestämde Att ta bort allt det här Och så får de checka knäckebröd som alla andra på sittningen en intressant detalj, där är det inte året innan som skriver äskningarna så kan det vara så att de försökte få till lite korruption här. När så kassören i ICX-20 skriver en äskning på att de ska få 7000 extra för bara skitmat. Men sen så sätter hon sig som ordförande i styret så hon kan godkänna det. Jag tror att... Eh här är det en granskning som vi behöver gräva djupare i tidningen. Men Blom, du hade väl också kollat in något annan äskning som du inte riktigt håller med i? Ja, det verkar vara så att det är väldigt många kassörer i styrelset i år. Eh, och de har ju då förberett sitt styrelseår med att när de satt i sina tidigare kommittéer skriva massa groteska äskningar på hur stora summor som helst. Och nu sitter de i styret och godkänner detta. Vi har sett det ...från ordförande och från viskassären i i, ja, jag vet inte vad jag ska säga... ...det är svart här nu från min sida. Jag kan inte gå om nätterna. Så du menar, Axel, att du, du kan inte gå på nätterna? Ja, jag försökte ha en utläggning här om hur, hur dåligt jag mår och över korruptionen vi ser i styrelsen. Och så inser jag att man går inte på nätterna för man sover som sagt. Men jag tänker att vi lämnar det eftersom att jag samlade lite. Ska ska vi prata om Antons sömnvanor. Jag hörde att vår ordförande hade något att säga om det. Ja men om man nu ska prata om Antons sömnvanor så är det väl så här att det är bra att somna före honom. För sen blir det ett jävla liv. Och alltså det är inte det att djuret är det värsta. Utan det är nästan vibrationerna som sprider sig genom väggarna, genom golvet och liksom skakar om hela sängen så man ligger där och oscillerar liksom. Och en gång alltså jag blev, jag blev så trött på han för han snarkar som ja, men verkligen som en motorsåg som ligger och eh, Så det jag gjorde var att jag hade en, en sänggavel som stod bredvid sängen konstigt nog. Men där stod han i alla fall. Och jag sparkade allt jag kunde i den så att det skulle bröta till. Och då började grimta krymta lite borta hos Anton och så vände han honom på sig och då blev det tyst och skönt. Så han eh, är inte superhärlig att sova med alla gånger. Ja, jag tycker det jag inte är inte ensamt. Generellt, är det, är det okej att väcka och liksom skaka på någon som snarkar? Eller är det liksom... Eh... Ja, alltså det här... Ja. Det är ju lite som det här med att bo på Chavo. Att folk knackar på varandra så fort man har fest. Man måste ju vara lite... Ja, man får ju Nej, mycket det lite. stör liksom. Mm. Kan jag känna. Nej, men jag tror ändå att De flesta av oss anser att Man har ju lite förståelse Vi är unga studenter i våra bästa år Och ibland låter det Så jag vet inte hur ni som lyssnar är Men i min värld så Ger man och tar lite Någon kväll så låter man mycket. När man Då... snarkar menar du ja, snarkar, Pratar om också. snark eller lägenhetsfest lägenhetstester nu säkert ja, eller, eller, <laughs> Sociala tillställningar Någon annan dag är jag grannande för det har ju inte säkert flera av oss här nu när vi har flyttat in som ensamma studenter i lägenheter att vi har råkat ut för grannar som är helt liksom, som inte har någon binary överhuvudtaget. Ja för du, din granne för Jens bodde ju i min lägenhet innan, men du visste väl så att den grannen som jag hade som du sen fick mm. han det väl väldigt mycket om själva Får jag bara fråga, bodde du i lägenheten när han bodde där? Det var vi separata typ eller? Ja. Jag är sambo eller jag säger jag är Vem är sambo. <laughs> Okej, men vem då egentligen? Jag? jag är helt samboende. Nej, men precis. Det var... Så är det någonsin till honom För att han spårade väl inte Nej, det var så första natten jag flyttade in där Så en helt vanlig onsdag så är i läsvecka 2 LP1 liksom, eller LP3 På vårterminen En vanlig onsdag och när liksom När det kommer på så här riktigt Norsk death metal, halv fyra På natten Då, då hade nog de flesta, eh, inte de flesta men Ja, man får ha lite så här, Vet du det, gott eh, det är en fingitopkänsla lite bakom, okay, men borde jag låta så här mycket? Och nej, det borde man inte en onsdag halv fyra med norsk death metal. Jag ser inte att jag är liksom så här: någon, har någon överlägsen moralisk kompass vad man bör göra och inte. Men det var i alla fall min, mitt sätt att gå tillväga här. Och, ja. Men när ska man egentligen lyssna på norsk death metal då, om det inte är halv fyra på natten? Det är... det är bra poäng där alltså. Jag har skrivit engelska som en punkt här. Det har ju lite att göra med att engelska har varit uppe på tal väldigt mycket av framförallt nya styret. Det är någonting vi skulle kunna diskutera. Skulle ni vilja höra hur det låter i en minut på engelska så kan vi man sen inse att ni inte vill fortsätta höra oss på engelska. Vi, vi skulle kunna köra en röstning om det på Instagram. Det skulle vi kunna göra. Mm. Ska Och sen nästa så kan vår... vi snällt ignorera det ifall det blir fel, skulle <laughs> jag säga. Ja verkligen, det kan vi göra. Fast nu menar du man... om folk röstar för engelska ja. så skippar vi det Exakt. ändå. Ja. Nej men det tycker jag inte, för det var så <skratt> intressant. Anton sa en grej till mig innan podden började spelas in här. Och det var att om vi får fler än hundra likes på någon av våra posts på Instagram så ska han hålla en en timmars monolog på engelska <skratt> utan klippning. Vilket jag tycker kan bli fantastiskt spännande att höra. Jag vet att Antons engelska kunskaper sträcker sig säkert upp på den 40 minuter i alla fall. <laughs> Så att det blir jättespännande att höra de sista 20. Mm. Ja. Nu du? tror jag du glömde nolla men 1000. Kan jag sträcka mig till? 1000 likes. Ja. Okay. Ja. Vi, har, vi har ju någonting att nå här nu, helt enkelt. 1000 likes på en Då inte är du med på att prata, alltså, Anton. Ja. Och det kan vara vilken post som helst, säger du. Nej, det ska vara. En... Inte en på Axel Blom i bara kalsonger då. Bikini, Nej, men, eller bara inte. Det ja. Nej, Utan det ska vara våran tredje post Våran tredje post mm. Men då kommer vi ihåg det här nu Axel. Mm. Anna, ni som lyssnar In och like Det här med engelska det Nästan all litteratur vi har På några kurser är på engelska Men man blir, man blir förvånad Över hur dålig man är Verbalt med engelskan Särskilt När vi bara rör oss här Inom vårt lilla Johanneberg Har du något exempel på När du upplevt det här Nej men bara när man ska dra liksom Skämt Ja äh, skämt och Bara ironiskt snacka engelska så ja. Inser man hur, hur begränsad man är liksom Men det tycker jag är så fascinerande För man kan ju ha, när man ska dra typ ett filmcitat så kan man ju liksom läsa upp Det för sig själv i hjärnan och tänka Det här har jag koll på Och sen när man säger det så blir det om man fattar inte vad som händer För man pratar så bra engelska upp i skallen Men det blir så skit när man väl ska ut Jag tycker att det känns som att det är lite Lite andra rörelser Med tungan i munnen Så det blir lite som att tungan sväller ibland När jag ska prata engelska ja. Om jag inte gjort det på länge Även om det liksom flyter på väldigt bra I huvudet så kanske det inte kommer ut ja, Men Det är lite den känslan Du, du beskriver kanske Ja men absolut, det Nä. skulle mycket väl kunna vara det du säger Ett annat rörelsemönster med tungan och... Ja men man har ju ett muskelminne liksom Ja men det är ju lite Vissa ljud som inte Kanske riktigt finns på, på svenska och, Så, och tvärtom Alltså den gamla klassiken från mellanstadiet då <laughs> Men det är roligt att du säger men det tränar jag på på gymnasiet, vet jag. Ja, det var du, Fanny. <laughs> Nej, men det är inte helt självklart. Och många sådana här kombinationer och följder som vi inte har på svenska. Men hur funkar det med rädda får på engelska, då? Eh, Scry is at for. Så det är okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, det funkar faktiskt. Det är faktiskt något, när jag, jag har tänkt på det. För jag har, har ett projekt här där jag försöker översätta gamla tidningar till engelska och för visa hur dåligt det blir. Och jag inser att när jag ska översätta, då byter jag inte till de engelska orden, utan jag läser det bara på i huvudet. Jag har faktiskt en liten anekdot om det här med engelska och just ordet får. För när jag var liten så hade jag... vad jag det? Man gick där. När började man läsa engelska? Trean, kanske? Två? Ja, Där någonstans fick vi en engelsk läxa Man skulle skriva några meningar på engelska som man har fått på svenska. Och det var en av meningarna nått i stil med Jag får en bil Jag hade inte riktigt koll på vad får Hur man sa det på engelska Så jag slog upp på Google Översätt <laughs> Får snabbt fram att det är cheap alltså Glatt fram där i klassen och ska läsa upp detta Och ställer mig fram vid talaren och säger I cheap a car <laughs> var skitnöjd och läraren tittar titta lite snett på mig Vad hände Axel? Ah, I cheap a car och där någonstans börjar man ju fatta att det här var ju inte riktigt rätt Så det är ju inte helt lätt det här med ord som kan betyda två saker Heller på engelska, så jag förstår Axel att eh, svängelskan tar lätt över du menar eftersom man kan använda kip i andra fall? för Kip ja. är ju för ja. men, men det, det kan four. också vara billig helt plötsligt om du Ja kip ja, ja. ja. Fisk, nu Jag, är, jag är en billig bil Eller någonting kanske du Nej. sa jag, Bill. ja. jag är billig bil Och nu ja. helt plötsligt heter det Billig mm. Shit nu klickade det i mitt huvud Du sa billig här Och förut sa vi shabo Jag vill bara göra en heads up Att jag hade reportage på gång här Om billigmoden på shabo Eh, som eh, vi kommer granska och leta fram mördaren mm. Skulle du kunna beskriva lite mer då, Billig Vad billigmorden på Chabo kommer handla om Absolut. För de som inte är insatta alls Det är så att eh, jag har nyss flyttat till Chabo Och eh, kommit eh, och blivit en del av denna gemenskap Jag har flera andra kollegor här på redaktionen Som också bor här Och eh, då har jag eh, kommit med i en grupp Som beskriver vad som hände här på Chabo Och eh, det ännu en gång gjort det Så att man blir lite rädd alltså för tydligen så är det någon som går runt och dödar billig bokhyllor på, det har, varit, det har begått två, tre mord. Vad Två? Ja, jag har sett två. Du, Eller jag har vi har sett två mord. Men en mördare brukar dölja sina spår. All right, det är dags att eh, gå vidare. Ja, men jag har ändå funderat på grej. Emilia som ändå sitter som kugghjulsansvarig. Du har ju bra koll på kuggstatistikerna här på sektionen. Hur tror du nu i LP3 på 2021? Kommer denna kugghjulsutveckling se likadan ut som det förra året? Kommer etterna behålla den fina u statistiken på frågan? eller kommer den åtgå till en mer normala som var på 2019? Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Det är både väl ganska gott för oss skulle jag säga i alla fall om vi hoppas på förra årets resultat när det var Väldigt många femmor i matten eh, Och eh, inte många som kuggade operations eh, För er som går i ettan Kan vi hoppas att statistiken förändras mycket eh, För att då var det väl absolut störst va? I princip 50% som kuggade proggen eh, Inte för att skrämma upp er Men eh, ja, det kan bli tufft liksom Men det är, är lös man alltså De har ju lite bättre förutsättningar än vad vi har ja. ändå, De har ändå tre tentor att kolla på Definitivt ja. Du sa det där, det där man Kommer jag ihåg, det var ju 50% som inte löste det då Så att... Nej men inte, inte på första gången kanske Men du löser det ju till slut har du, någon, har du någon statistik på hur många som fortfarande kvar den? Alltså som inte har klarat den än? Ja. Nej, ingen aning, det står inte Jag har hört rykten om att det är en halveringstid På de här tentorna Det brukar vara ungefär hälften som kuggar ja. Efter varje omtenta Så det borde ju vara ett en kvar helt enkelt Mm men det blir också spännande sen, jag menar nu har vi ju haft hemtentor väldigt länge. När det återgår till vanliga tentor sen. Jag vet inte om det är bara jag som känner att man släkar ganska mycket nu jämfört med vad man gjorde när det var riktiga tentor. Ja, innan började man ju faktiskt lära sig någonting, det behöver ja. man inte nu. Nu lär man sig ju bara hur man lättast googlar upp grejerna, verkligen. Mm. Ja, men Det är lite kul om man tänker på det, att För vår del, alla vi som sitter i kudet nu har ju gjort, är ju inne på andra år. Så det är någon gång nu tror jag Som vi har haft mer studier På distans än vi har haft på plats mm. Det gäller lite perspektiv alltså. Men en sak skulle jag säga som jag är ganska nöjd över Det är att vi inte behöver lära oss bevis längre i matte mm. Men ha, jag har tänkt på det också Är det några bevis man ska kunna i vanliga fall i fler världen Eller har han bara skippat dem bor? Eh, det vanligtvis är det det Det är det, ja, ja, det, det, är det är bara är... att han väljer att inte ta med dem Precis. Alltså då det är alltid bevisen ja. För jag brukar alltid, det brukar alltid vara mina pauser då jag inte skriver någonting när jag brukar skriva bevisen men nu kommer det ju aldrig några bevis så mm. att det blir inte så många pauser jag, kan, <laughs> jag får kramp i, eller, får ni kramp i er hand? av Nej. att skriva Kramp och kramp är vi trött i alla fall. Ja jag är så här om dagen så var jag nog och sitta och massera min hand för jag fick så ont jag tror att spänner mig mm. väldigt mycket när jag skriver men det går ju inte jättefort på hans lektioner, tänker jag. Så hur hinner du få kram? Nej, men alltså jag skriver nog fruktansvärt långsamt och hårt, tror jag. <laughs> För att jag hinner ju inte med allt det heller. Sen bara Kent Pausa. Jag bara, Fan! Då måste jag kolla någons anteckningar efteråt. Så jag tror bara att jag inte riktigt löser att skriva snabbt. Ah. Men det där med, eh, det känns att det mer var en grej i tidigare delar av kursen att det gick lite långsammare än nu. Sen är jag, åtminstone jag, jag är ändå van vid att skriva här liksom. Tycker du, du skolan. från mig då, <laughs> Nej, men jag när jag gått i skolan är en vad är det 14 år eller någonting. Eh och nämen det i alltså går rätt snabbt men det, det, sant, men det är kanske bara jag som är lite eh, långsam. Fast jag håller med dig om att jag har gått upp mm. i tempo liksom. Ja. då får jag backa på mitt påstående här känner jag. Nej, jag håller med dig Axel, alltså jag somnar ut. Jag tittar på Instagram var 15 minuter. Life här då är ju att ah. man kollar Föreläsning efterhand, för då kan man ju pausa. Alla vet ju att man kollar ju hellre på en video gång i gånger två och pausar än att kolla bara en gång. Gång en gång och inte pausa. Det är lite farligt det här med inspelade föreläsningar också, för det är lätt att bli lite lat och tänka, att fan, jag tar sommaren och så kollar jag på den sen. Mm. Jag upplevde i föreläsningsperioden att det är lätt att tänka att, ja, men för då hade det statistiken och alla, in, in, alla föreläsningar var inspelade, eller hur? Ja, för liksom, Ja så lärlingsperioden. Ja, ja, precis. Jag hamnade ju efter fort. Alltså. För man fick ju inte den här strukturen när det stod i schemat att nu klockan 10-12 har vi föreläsning. Mm. Det tyckte jag var svårt att ja, förstå. Då, då, här, då kunde man ju inte kolla live alls, utan då var det ju bara här, har ni alla föreläsningar, kolla när ni vill. Ja, men precis. Ja, det, och då är det, det väldigt hållit. lätt att hamna bakom, tycker jag. Mm. Man, behöver ju lite, man behöver ju den här som liksom tvingar att äh, ta tag i saker. Ja, alltså, ja. Man, om man nu själv äh, har lite, äh, gillar att sova helt enkelt och äh, inte gillar alarm. Så då är det en grej som men, men, men har du snarare utsatta tider Som du måste vara där Ja men det underlättar ju alltid att man har ett schema När man ser precis, det står i time edit, Just den här tiden ska vi kolla på den föreläsningen och om ska mm. vi kolla på det Det saknade jag då Ja för att jag menar hur, alltså, hur långt bort känns det inte nu så här, När man gick till passa A och så hade man fått fem minuter och sen gick man ut Minglade lite mm. utanför salen Och sen gick man in igen och så liksom kunde man, man kunde ju sitta med sin telefon visst, Men det var, kanske inte kändes lika schysst liksom. ja, Man misser lite det här med Kommer lite lite halvtrött på morgonen med en kaffe i handen stod och gaffla lite Kommer jag fem minuter sent lite trött också Men redo liksom för att pumpa På de här svarta tavlarna. Liksom. Jag har aldrig sett någon fylla så många tavlar På så kort tid som man gjorde mm. Och där var vi klara för idag det var alltså första podden gjorda av mig, Fanny. Ni kommer få stå ut med mig i ett år till. Så det är bara att vänja sig. Men ja, det var allt för den här gången. Ses nästa gång. Hej då! <tryckning>